În fața proiectorului instalat în biblioteca închisorii, profesorul discutase despre secretul Monalizei cu deținuții care doriseră să participe la seminar, oameni duri și neciopliți, însă surprinzător de interesați. Observați-vă rog, îi îndemnase Langdon apropiindu-se de imaginea proiectată pe perete, că fundalul nu este deloc uniform, da Vinci a pictat linia orizontului în partea stângă mult mai jos decât în dreapta. A dat-o bară, întrebase unul dintre deținuți. Profesorul râsese ușor. Nu, nu prea obișnuia Leonardo să greșească. De fapt, a fost un mic truc al lui, fiindcă peisajul de fundal în partea stângă este pictat puțin mai jos, Mona Lisa pare mai mare văzută dinspre stânga decât dinspre dreapta, o mică glumă a unui maestru. În mod tradițional, conceptelor de masculin și feminin li se atribuie orientări diferite. Stânga aparține femininului, iar dreapta masculinului. Deoarece da Vinci era un mare fan al principiului feminin, a procedat astfel încât gioconda lui să pară mai maestuoasă privită din stânga. Auzisem eu că a fost poponar!" exclamase un tip mărunțel cu cioc. Ei, istoricii obișnuiesc să o spună puțin altfel, dar, într-adevăr, Leonardo da Vinci a fost homosexual. Și de aia avea ideile astea cu chestiile feminine. Mai bine spus, da Vinci tindea spre echilibrul dintre masculin și feminin. El credea că sufletul uman nu poate ajunge la iluminare decât dacă deține potrivă elemente feminine și masculine. Ca fetițele cu cocoșei, adică. Remarca strânise hohote de râs în sală. Langdon se gândise o clipă să facă o paranteză etimologică despre termenul hermafrodit și conexiunile sale cu Hermes și Afrodita, dar ceva îi spunea că și-ar fi răcit gura de pomană. Hei, domnule Langford, strigase un musculos. Este adevărat că Mona Lisa e de fapt portretul lui Da Vinci în rochie? Eu așa am auzit. Posibil, Leonardo era un farsor de primă clasă și analizele computerizate ale tabloului și ale autoportretelor artistului au relevat unele puncte de o similaritate uimitoare. Însă, indiferent care a fost intenția pictorului, Gioconda nu este nici bărbat, nici femeie. Portretul poartă în el un subtil mesaj de androginitate. E o binare a ambelor principii. Ești sigur că toată chestia de-o spuseși nu-i doar un fel împăpoțonat de a zice că monaliza asta e o să urâtă?" Langdon izbucnise în râs. Poate că ai dreptate, însă Leonardo da Vinci ne-a lăsat un indiciu care sugerează clar că pictura sa este într-adevăr androgină. A auzit vreunul dintre voi despre un zeu egiptean pe nume Amon?" Păi da," strigă musculosul, era zeul fertilității masculine." profesorul rămăsese uluit. Așa scrie pe toate cutiile cu prezervative Amon, explică Matahala rânjind larg. Au desenat pe față un tip cu cap de berbec și scrie că e zeul egiptean al fertilității. Langdon nu cunoștea respectiva marcă, dar era bucuros să afle că fabricanții încercau astfel să mai culturalizeze masele. Excelent! Amon era reprezentat într-adevăr ca un om cu cap de berbec, iar promiscuitatea și coartnele sale curbate au dat naștere termenului argotic «horny» din limba engleză, care desemnează un ins excitat sexual. Pe bune... Pe bune, și știți care era corespondentul feminin al lui Amon, care era zeița egipteană a fertilității? Întrebarea lui rămăsese fără răspuns. Era Isis, continuă profesorul. Prin urmare, avem zeul masculin Amon, continuă el scriind numele pe o hârtie în dreptul proiectorului, și avem totodată divinitatea feminină Isis. Pictograma acesteia din urmă era numită în antichitate Lisa. Se scrie l-apostrof Isa. Sfârșit de scris, se trăsese într-o parte pentru ca toată lumea din sală să poată vedea bine. Amon spațiu, Lisa. Scris cu apostrof. Vă sună cunoscut? Mona Lisa, mâncați așa, să unul dintre deținuți. Prin urmare, domnilor, pe lângă faptul că figura Monalizei este androgină, numele ei e o anagramă a comuniunii divine dintre masculin și feminin. Acesta, prieten, este micul secret al lui Da Vinci și totodată motivul pentru care Gioconda surâde atât de enigmatic. Bunicul meu a fost aici, spuse Sophie, lăsându-se brusc să cadă în genunchi la nici trei metri distanță de tablou. Cu o mână tremurândă, îndreptă fasciculul de lumină neagră asupra unui loc anume pe podea. La început, Langdon nu văzut nimic, apoi, îngenunchind alături de ea, zări o picătură minusculă de lichid ușor fosforescent. Cerneală, brusc își aminti pentru ce anume era folosită de fapt lumina neagră. Sânge. Sophie avea dreptate, Jacksonier trecuse într-adevăr prin fața Monalizei înainte de a da sfârșitul. N-ar fi venit aici dacă n-ar fi avut un motiv întemeiat, șopti ea ridicându-se. Știu sigur că mi-a lăsat un mesaj în sala aceasta. Apropiindu-se cu pașe repede de tablou, lumină parchetul chiar în fața casetei, legănând lanterna în stânga și în dreapta. Nu-i nimic aici. În acea clipă, Langdon zări o vagă licărire purpurie pe plexiglasul protector din fața tabloului. Prinzând mâna lui Sophie, dirijă fasciculul de lumină direct spre Monaliza, amândoi încremeniră. Pe plasticul transparent, șase cuvinte licăreau purpurii suprapuse pe figura zâmbitoare a Giocondei. 27. Așezat la biroul lui Sonnier, locotenentul Cole asculta la telefonul pe care și îl presa pe ureche. Am înțeles oare bine? O bucată de săpun, dar cum a aflat Langdon despre dispozitivul de localizare? Sofi, Neveu, replică faș. Ea i-a spus. Poftim? De ce? A aibi de bună întrebare, dar tocmai am ascultat o înregistrare care demonstrează că ea i-a vândut pontul. Cole rămăsă semut. Ce era în capul femeii ăleia? Avea faș într-adevăr dovezi că Sophie Neveu se amestecase într-una dintre operațiunile de CPG, Pe lângă faptul că avea să fie concediată, o aștepta și închisoarea. Dar, capitane, atunci unde e Langdon acum? S-a declanșat între timp vreuna dintre alarmele de incendiu? Nu. Și nimeni n-a ieșit pe sub grilajul Marii Galerii? Nimeni. Am postat acolo un ofițer din echipa de securitate al Uvrului, exact așa cum ați cerut. Bine, înseamnă că Langdon se află încă în Marea Galerie. Înăuntru? Dar ce naiba face acolo? Ofițerul acela este înarmat? Da, domnule, este un ofițer superior." Trimită-l înăuntru. Oamenii mei nu pot reveni la obiectiv mai devreme de câteva minute și nu vreau ca Langdon să iasă între timp. Și, adăugă Faș după o scurtă pauză, spune ofițerului că agentul nevă este probabil înăuntru împreună cu americanul. Credeam că agentul nevă a plecat. Ai văzut-o dumneata plecând? Nu, domnule, însă. Ei bine, nimeni n-a văzut-o ieșind. Toată lumea a văzut-o doar când a intrat. Cole era uluit de îndrăsnea la tinerei să fie încă aici, în muzeu? Ocupate, te ordona capitanul. Vreau să iau pe Langdon și pe neveu în bătaia puștii când mă întorc. Când camionul demară, Bezu-Faș își adună oamenii. Robert Langdon se dovedise un os greu de ros în seara asta și dacă l-ajuta fie nevoie, avea să fie probabil mult mai greu de prins decât își să el. Și capitanul nu voia să riște sub nicio formă. Pentru mai multă siguranță, își împărție echipa în două și îi trimise pe primii înapoi la Luvru. Ceilalți oameni urmau să supravegheze singurul loc din Paris în care americanul ar fi putut găsi adăpost. 28. În sal de zeta, Langdon privea uluit cele șase cuvinte ce licăreau pe caseta de plexiglas. Textul părea să plutească în aer și arunca o umbră tremurată pe chipul enigmatic al monalizei. Le priore, șopti Langdon, asta demonstrează că bunicul tău era membru al ordinului. Sophie îl privi nedumerită. Vrei să spui că înțelegi fraza asta? E perfectă, în cuvință el, afirmă în mod clar unul dintre principiile fundamentale ale frăției. Deloc lămurită, sofie studie mesajul celicarea pe chipul Giocondei. So dark the con of man, atât de negru renghiul pentru om. Tradiția venerării divinității feminine, continuă Langdon, se bazează pe credința că primii capi ai bisericii creștine au jucat un renghi omenirii, răspândind minciuni care defăimau latura feminină, înclinând balanța în favoarea celei masculine. Sofie rămase tăcută fără să-și ia ochii de la mesajul scris. Confreria crede că împăratul Constantin cel Mare și succesorii săi au convertit omenirea de la organizarea matriarhală la creștinismul patriarhal prin intermediul unei propagande care devaloriza sacrul feminin și elimina pentru totdeauna divinitatea feminină din religia modernă. Îndoiala persista încă pe chipul lui Sophie. Bunicul m-a îndrumat aici spre aceste cuvinte, sunt sigură că a încercat să-mi spună mai mult decât atât. Profesorul înțelese la ce se referea. Crede că și acesta e tot un cod. Dacă exista un înțeles ascuns în mesajul lui Sonier, Langdon nu s-ar fi putut pronunța deocamdată. Mintea lui încă se chinuia să pătrundă sensul evident al cuvintelor. Atât de negru renghiul pentru om negru, într-adevăr. Nimeni nu nega uriașele efecte benefice ale religiei asupra lumii moderne, însă istoria violentă și plină de falsitate a bisericii nu putea fi trecută cu vederea. Campania ei brutală de reeducare a credințelor păgâne, feministe, se întinsese pe durata a trei secole și folosise metode pe cât de originale pe atât de cumplite. Inchiziția catolică publicase cea mai sângeroasă carte din istoria omenirii, Maleus Maleficarum sau barosul vrăjitoarelor îi îndoctrinase pe oameni în ideea pericolului reprezentat de femeile liber cugetătoare și instruise clerul cu privire la cele mai eficiente metode de a le identifica, tortura și distruge. În categoria vrăjitoarelor, Biserica includea toate femeile învățate, preotesele, țigăncile, misticele, iubitoarele naturii, tămăduitoarele și, în general, orice femeie suspect de interesată de natură. Moașele erau și ele ucise din cauza practicilor lor eretice pentru că își foloseau cunoștințele medicale pentru a ușura durerile nașterii, o suferință, susțineau reprezentanții Bisericii, care nu era altceva decât bine meritată pedepsă a lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru îndrăsnea la Evei de a gusta din mărul cunoașterii, făcându-se astfel vinovată de păcatul original. În decursul celor 300 de ani de vânătoare a vrăjitoarelor, biserica arsese pe rug 5 milioane de femei, iar propaganda și vărsarea de sânge își arătaseră roadele. Lumea de azi era o dovadă vie a acestui fapt. Odinioară considerate un element esențial al iluminării spirituale, femeile fuseseră alungate din temple. Nu existau femei rabin, preoteze catolice sau clerice musulmane. Practica pe vremuri sacră, numită hieros gamos, uniunea sexuală sacră dintre bărbat și femeie, prin care cei doi deveneau un tot spiritual, fusese defăimată, considerată un act profan, rușinos. Credincioșii, care înainte simțeau nevoia comuniunii cu corespondentul lor feminin pentru a deveni una cu Dumnezeu, își reprimau acum impulsurile sexuale firești și le considerau lucrarea diavolului săvârșită în colaborare cu unealta favorită a acestuia, femeia nici măcar asocierea femininului cu partea stângă a trupului nu a scăpat de ponegrire. În Franța și Italia, cuvintele pentru stânga, goș și respectiv sinistra, au căpătat semnificații profund negative în vreme ce reciprocele lor de dreapta amintesc de dreptate, drept și dexteritate. Chiar și astăzi mișcările politice radicale sunt considerate de stânga, gafele și greșelile sunt numite stângăci, iar tot ce e male este și sinistru. Vremurile divinității feminine au apus de mult, zarurile au fost aruncate, pământul mamă devenise o lume a bărbaților, iar zeii distrugerii și ai războiului își luau ce li se cuvenea. Jumătatea masculină se deslănțuise timp de 2000 de ani neînfrânată de perechea ei feminină. Stăreția din Sion considera că această anihilare a sacrului feminin din viața modernă este vinovată pentru ceea ce indienii Hopi din America de Nord numesc Coianiscoații. squatsi. Viață dezechilibrată, adică situația instabilă din lumea de azi, marcată de conflicte permanente, alimentată de un exces de testosteron, de o pletoră de grupuri misogine și o lipsă sporită de respect față de pământul mamă. Robert răsună șoapta intensă a lui Sofii, care îl trezi din reverie. Vine cineva. Pe culoar se auzeau pași care se apropiau. Aici. Sofie stinse lanterna și funghițită de întuneric. Pentru o clipă, Langdon încremeni când se pomeni singur în besnă. Aici, unde?" Imediat însă, începu să deslușească silueta ei care alerga spre mijlocul încăperii și apoi se ascunse după canapeaua octogonală. Se pregătea să-i urmeze exemplul când o voce bubuie în prag înghețându-l. Aret!" Unul dintre agenții de pază ai Luvrului se apropia cu revolverul îndreptat spre pieptul lui. Instinctiv, profesorul ridică mâinile. Cu vu, la pământ. Într-o frântură de secundă se trânti la podea cu fața în jos, pasnicul se repezi la el și îi depărtă picioarele lovindu-l cu bocancul. «Movezi de, Monsieur Langdon!» îi spuse apăsându-i țeava pistolului în ceafă. Întins pe burtă, cu brațele și picioarele rășchirate pe parchet, Langdon nu găsi tocmai amuzantă ironia poziției sale. Omul Vitruvian murmură ca pentru sine, doar că eu stau cu fața în jos. 29. În biserica Sensiul Pis, Silas lua sfeșnicul greu de fier de la altar și se apropie cu el de obelisc. Îl putea folosi cu succes în chip de berbece. Localiză din nou dala de marmură care sunase gol, dar își dădu seama că va putea desprinde de la locul ei fără zgomot. Fier pe marmură, ecoul s-ar propaga până în centrul cupolei, dacă l-ar auzi călugărița. Probabil că deja adormise, dar Silas nu voia să riște. Căută ceva din pânză pentru a înfășura metalul, nu găsi decât acoperământul de in al altarului pe care nu avea de gând să-l rupă oricum. Sutana mea, găsi el soluția Știindu-se singur în biserică Deslegă baierele și își scoase veșmântul larg și lung Icni ușor când fibrele de lână se deslipiră cu greu de rănile lui proaspete de pe spate Rămas numai cu fâșia de pânză din jurul șalelor Înfășură sutana pe capătul sfeșnicului Și țintind în mijlocul dalei de marmură Lovi cu putere Un bubuit înfundat Piatra nu cedă Lovi încă o dată Același bubuit îndepărtat se auzi, de această dată însoțit însă de un trosnet ușor. La a treia lovitură, dala se sparse în sfârșit și bucățile de marmură căzură în golul de dedesubt. Un compartiment. Îndepărtă grăbit resturile sfărmate și privi înăuntru. Sângele îi zvâcnea cu frenezie în vene când genunchie în fața nișei. Întinzându-și brațul alburiu, începu să pipăie prin interior. La început nu simți nimic. Pardoseala compartimentului era goală și netedă, dar înfundându-și brațul mai mult până sub nivelul benzii de alamă, atinsă ceva. Un fel de placă groasă din piatră. Prinzând-o cu degetele, o scoase cu grijă afară, apoi se așeză lângă deschidere și examină tablița o mică lespede cu margini neregulate pe care erau gravate câteva cuvinte pentru o clipă, a avut impresia că este un fel de moise al timpurilor moderne. Textul îl surprinse. Se așteptase să găsească pe cheia de boltă o hartă sau niște instrucțiuni complicate, poate chiar cifrate. Pe tablița aceasta însă se afla o inscripție cât se poate de laconică. Iov 38.11. Un verset din Biblie, simplitatea diavolească a indiciului, era uluitoare. Ascunzătoarea tainică a ceea ce căutau ei era încifrată într-un verset din Biblie. Frăția nu se dăduse în de la nimic pentru a-și bate joc de cei drept credincioși. Iov, capitolul 38, versetul 11. Deși nu-și amintea pe din afară versetul, știa că întreaga carte a lui Iov se referea la istoria unui om a cărui credința în Dumnezeu supraviețuise unor încercări grele și repetate. Se potrivește, își spuse, aproape incapabil să-și mai stăpânească nerăbdarea. Privind peste umăr, de-a lungul strălucitoarei linii a rozei, nu-și putea reține un zâmbet. Chiar în mijlocul altarului, sprijinită pe un suport auriu și deschisă pe la mijloc, se afla o uriașă biblie legată în piele. Sus, în balcon, sora Sandrin tremura. Cu doar câteva clipe în urmă, voise să fugă și să-și ducă la îndeplinire ordinele pe care le primise de mult, când, pe neașteptate, omul din biserică își scosese sutana. Văzându-i piele albicioasă cade de alabastru, abia își să înnăbuși un strigat de surprindere și oroare. Spinarea lată a omului era dungată de tăieturi lungi sângerii. Chiar și de la distanța aceea își dădea seama că rănile erau proaspete. Omul acesta a fost biciuit fără milă, iar din coapsa lui prinsă în Silis încă mai picura sânge. Ce fel de Dumnezeu ar vrea ca un trup să fie pedepsit într-un asemenea hal? Sora Sandrin n-ar fi putut înțelege niciodată rostul ritualurilor pe care le practicau membrii Opus de ei. Însă nu aceasta era cea mai mare grijă a ei acum, Opus Dei caută cheia de boltă. Cum aflaseră despre ea, femeia nu-și putea da seama și oricum nu avea vreme să se gândească la asta acum. Călugărul își îmbrăcă din nou sutana și, strângându-și la piept prețiosul său trofeu, se apropie de altar. Fără cel mai mic zgomot, sora Sandrin ieși din balcon și se îndreptă în fugă spre camera ei. Încenunchie pe podea și începu să pipăie pe sub patul mare din lemn și găsi plicul sigilat pe care l-ascunsese acolo cu ani în urmă. Îl rupse cu mișcări înfrigurate. Înăuntru se aflau patru numere de telefon din Paris. Tremurând, început să formeze. În biserică, Silas așeză tăblița de piatră pe altar și se întinse după Biblie. Degetele lui albe erau foarte transpirate, lipicioase, frunzării Vechiul Testament și ajunse la cartea lui Iov. Capitolul 38 căută versetul 11 încercând să anticipeze cuvintele pe care avea să le citească. Ele ne vor arăta calea. Găsi rândul dorit. Erau numai șapte cuvinte. Nedumerit, le mai citi odată și încă dată cu strania impresie că, totuși, ceva era greșit, cumplit de greșit. Versetul era clar. Până aici vei ajunge și nici de cum mai departe. 30. Ofițerul de pază, Claude Gruar, tremura de furie, țintindu și arma spre ceafa prizonierului său, care era întins pe podea în fața Monalizei. Ticălosul ăsta l-a ucis pe Jacques Sonnier. Custodele îi fusese ca un tată mult iubit lui și colegilor săi. Acum, Gruar nu voia nimic mai mult decât să apese pe trăgaci și să înfigă un glonț în spinarea lui Robert Langdon. În calitatea lui de ofițer superior, era unul dintre puținii pasnici care purtau asupra lor o armă încărcată, Totuși, se mai liniști la gândul că uciderea prizonierului ar fi o soartă mult prea blândă în comparație cu cei pregătea Bezu-Faș și sistemul penitenciar francez. Gruar își desprinse de la Brâu stația de emisie recepție și încercă să-și contacteze colegii pentru a cere întăriri, dar în receptor nu se auzeau decât pârâituri. Sistemele de securitate electronică din această încăpere afectau de fiecare dată comunicările radio. Trebuie să mă apropii mai mult de ușă. Fără a-și arma, începu să se dea încet înapoi. La al treilea pas însă încremeni. Ce dracului mai e și asta? Un miraj inexplicabil se înfăptui undeva aproape de mijlocul încăperii. O siluetă. Mai era cineva în cameră? O femeie se mișca în întuneric, înaintând repede spre peretele opus. În fața ei, un fascicul de lumină purpurie se legăna pe podea înainte și înapoi de parcă femeia ar fi căutat ceva folosind o lanternă colorată. Kiela strigă Gruar simțind pentru a doua oară în ultimele 30 de secunde cum un val de adrenalină îi năvălește în vene. Brusc nu mai știa încotro să-și îndrepte arma sau în ce direcție să o apuce. PTS replică o voce feminină calmă. „Polis tehnic et scientifique? Credeam că toți agenții au plecat era lac de sudoare. Acum își dădu seama că fasciculul purpuriu venea de la o lanternă cu lumină ultravioletă obișnuită în dotarea echipelor PTS. Totuși nu înțelegea ce caută DCPJ în sala aceasta. Votre non! Cerui el, convins că era ceva în neregulă la mișloc. Repond. se moi, o ne veut. Undeva în mintea lui Groar se aprinse un beculeț. Așa o chema pe nepoata lui Sonier, parcă obișnuia adesea să vină pe aici în copilărie, dar asta fusese cândva, de mult, nu se poate să fie ea. Și chiar dacă ar fi fost Sophie Nouve, putea avea oare încredere în ea? Gruar auzise despre ruptura survenită între custode și nepoata lui. Știi cine sunt," adăugă femeia, și nu Robert Langdon este cel care l-a ucis pe bunicul meu, crede-mă." Ofițerul nu avea însă de gând să o creadă pe cuvânt. Am nevoie de întăriri." Încercă din nou să ia legătura, dar degeaba. Se afla încă la vreo 20 de metri de ușă și, cu arma țintită spre american, început din nou să se îndrepte spre ieșire. În fața lui, Sofie Neveu ridică lanterna spre un tablou de mari dimensiuni aflat pe zidul din fața Monalizei. Pricepând despre ce pictură era vorba, Gruar sughiță surprins. Ce Dumnezeu face femeia aia acolo?" În celălalt capăt al sălii, Sofie simțea cum broboane de sudoare îi scaldau fruntea. Langdon încă era întins pe podea. Rezistă Robert, sunt aproape gata. Știind că pasnicul n-ar trage nici în el și nici în ea, își îndrepta întreaga atenție spre ceea ce căuta, studiind zona adiacentă unui tablou anume, un alt Da Vinci. Dar în lumina ultravioletă a lanternei nu zări nimic deosebit, nici pe perete, nici pe podea și nici pe pânză. Respectivă. Dar trebuie să fie ceva aici. Era sigură că descifrase corect intențiile bunicului ei. Ce altceva ar fi putut să-mi sugereze? Capodopera pe care o cerceta acum era o pânză înaltă de un metru și jumătate. Da Vinci îi înfățișase aici pe Fecioara Maria, așezată într-o poziție aparent incomodă împreună cu pruncul Isus, pe Ioan Botezătorul și pe Îngerul Uriel, care stătea pe un vârf de stâncă. Când era mică, ori de câte ori trecea prin fața Monalizei, bunicul profita de ocazie pentru a o atrage și spre această pictură. «Gramper, aici sunt, dar nu înțeleg!» În spate, îl auzea pe gruar încercând să comunice prin stație cu colegii săi. «Gândește!» Îi reveni în minte mesajul scris pe caseta protectoare a Giocondei, atât de negru renghiul pentru om. Tabloul pe care îl privea acum nu era apărat de o casetă din sticlă pe care să poată fi scris un mesaj și fi știa că bunicul ei n-ar fi distrus niciodată o operă de artă scriind direct pe pânză, cel puțin nu pe fața pânzei. Brusc privirea îi zbură spre cablurile ce atârnau din plafon și îl susțineau. Asta să fie oare. Își puse mâinile pe marginea stângă a ramei și începu să o tragă spre ea. Pictura era de mari dimensiuni și apărătoarea din spate se îndoi. Sofie își strecură capul și umerii între tablou și perete. Ridică lanterna și cercetă dosul pânzei. În câteva secunde își dădu seama că sperase în van. Nu era scris nimic acolo, niciun text cu litere purpurii, doar spatele maroniu al unei pânze vechi care... Stai puțin! Ca o părere, zări o slabă lucire metalică aproape de marginea de jos a armăturii ramei. Obiectul era mic, îndesat pe jumătate în spațiul dintre pânză și ramă. Un lanț de aur strălucitor atârna. Uluită, Sofie își dădu seama că lanțul era prins de o cheie aurie pe care o cunoștea de undeva. Capul lat și ornat al cheii avea forma unei cruci cu brațele egale și înfățișa un simbol pe care nu-l mai văzuse de la vârsta de 9 ani, o floare de crin și inițialele PS. Dintr-o dată vocea bunicului îi șoptea parcă din nou la ureche. Când va veni vremea, cheia va fi a ta. Un nod dureros îi se urcă în gât când realiză că, de dincolo de moarte, bătrânul își respectase promisiunea. Cheia aceasta deschide o cutie în care păstrez multe secrete. Acum înțelegea întregul joc de a din seara asta, avusese drept unic scop, găsirea acestei chei. Jacques Sonnier o avusese asupra lui când fusese ucis și, probabil pentru a nu ajunge în mâinile poliției, o ascunsese după tablou, după care născocise o veritabilă vânătoare de comori, asigurându-se astfel că nu va găsi altcineva decât ea. O secur!" răsună deodată vocea pasnicului. Ajutor!" Sophie smulse cheia și o puse în buzunarul jachetei alături de lanterna cu lumină ultravioletă. Din spatele pânzei văzu că pasnicul încerca încă disperat să ia legătura cu cineva prin stația de emisie recepție. Și acum se îndrepta cu spatele înapoi spre ușă cu pistolul spre ceafa lui Langdon. O, oh, se cur!" urlă din nou în aparat alte pârâituri. Nu poate transmite, își dăduia seama, amintindu-și cum turiștii se înfuriau adesea când încercau să-și sune rudele și să se laude că îi sună chiar din fața Monalizei. Echipamentele complexe de supraveghere electronică făceau imposibil orice apel din sală. Gruar ajunsese aproape de prag, așa că Sofie trebuia să acționeze imediat. Privi pânza de mari dimensiuni care aproape că o ascundea cu totul și-și dădu seama că pentru a doua oară în seara aceea, Leonardo da Vinci avea să-i dea o mână de ajutor. Încă trei sau patru metri, își spuse Gruar, făcându-și curaj, când vocea femeii răsună reverberându-se în sala pustie. Aret u Julia de Tri." Pasnicul privi spre ea și, dân să mai facă un pas, piciorul îi rămasese suspendat în aer. Mon dieu, nu! Femeia ridicase tabloul de pe perete și îl proptise cu partea de jos pe podea în fața ei. Înaltă de un metru și jumătate, pânza o acoperea aproape în totalitate. În primul moment, Gruar se întrebă cum de nu se declanșase alarma, dar apoi își aminti că nu fusese încă repusă în funcțiune. Dar ce naiba face acolo? Când își dădu seama de acest lucru, îi îngheță sângele în vine. Pânza începuse să se umfle în mișloc, iar siluetele fragile a fecioarei, a pruncului Isus și a lui Ioan Botezătorul se distorsionau ciudat. „Nu!”, urlă groar privind cu groază cum neprețuita pânza se întinde. Femeia împingea cu genunchiul de partea cealaltă. „Nu!” Pasnicul s-a brusc, îndreptându-și arma spre ea, dar imediat își dădea seama că nu avea niciun rost. Pictura era doar o pânză subțire, dar absolut impenetrabilă, o armură de șase milioane de dolari. Nu pot să trag un glons printr-un da Vinci. Lasă jos arma și stația radio, îi ceru femeia, adresându-i se cu calm în franceză. Altfel distrug tabloul, cred că știi ce ar crede bunicul meu despre asta. Groar văzu cum mi se face negru în fața ochilor. Te rog, nu, aceea e fecioara între stânci." Repede dădu drumul pistolului și stați ei ridicându-și brațele deasupra capului. Mulțumesc," replică femeia, acum să faci exact ce-ți spun eu și totul va fi perfect." Puțin mai târziu, Langdon fugea alături de Sofie pe scara de incendiu spre parter. Niciunul nu rostise vreun cuvânt de când ieșiseră din sal de zeta, lăsându înăuntru pe pasnicul înspăimântat. Profesorul ținea acum în mână revolverul omului, doar să scape cât mai repede de el. Arma atârna greu și îi părea un obiect străin. Periculos. Coborând câte două trepte, Langdon se întreba dacă Sophie știa cât de valoroasă era pânza pe care amenințase că o distruge. Pe de altă parte, alegerea ei părea ciudat de potrivită cu aventura din această noapte. La fel ca Mona Lisa, pictura pe care o smulsese de pe perete era celebră printre istoricii de artă pentru simbolismul ei păgân ascuns. Ți-ai ales un ostatic prețios, îi spuse în vreme ce coborau. Fecioara între stânci, dar n-am ales-o eu, ci bunicul mi-a lăsat ceva în spatele pânzei. Profesorul îi aruncă o privire uimită. Poftim, dar de unde ai știut în dosul cărei picturi să cauți? De ce fecioara între stângi? Atât de negru renghiul pentru om, surâse ea triumfător, în engleza ta și a bunicului meu, so dark the con of men, Madonna of the rocks. Nu m-am prins la primele două anagrame, Robert, dar nu era soratez și pe a treia. 31. Sunt morți, băigui sora Sandrin, în receptor, lăsând un mesaj pe robotul telefonic de la celălalt capăt al firului. Vă rog, răspundeți, au murit cu toții! Primele apeluri la trei numere de telefon de pe lista ei se soldaseră cu rezultate catastrofale, o văduvă isterizată, un polițist la locul unei crime și un preot care încerca să consoleze o familie îndurerată. Toate cele trei persoane de contact erau moarte, iar acum sunase la cel de-al patrulea număr, cel la care nu trebuia să telefoneze decât dacă primele trei nu puteau fi accesate și îi răspunsese robotul. Textul înregistrat nu menționa niciun număr, ci doar îi cerea apelantului să lase un mesaj. Dala din pardoseală a fost spartă, spuse ea după ce se încheie mesajul. Ceilalți trei sunt morți. Sora Sandrin nu cunoștea identitatea celor patru bărbați pe care îi proteja, dar numerele de telefon pe care le ascunsese sub patul ei îi fusese încredințate cu o singură și fermă condiție: dacă da la aceia din pardoseală, va fi vreodată spartă. Îi explicase mesagerul nevăzut, înseamnă că în eșalonul superior s-a infiltrat cineva. Unul dintre noi a fost amenințat cu moartea fiind nevoit să spună o minciună disperată, sună la aceste numere să-i previi pe ceilalți, nu ne trăda încrederea. Era ca o alarmă tăcută, perfectă în simplitatea ei. Ingeniozitatea planului o uluise atunci când aflase despre el. Dacă identitatea unuia dintre frați era compromisă, acesta putea spune o minciună care ar fi pus în mișcare mașinăria cei ar fi atenționat pe toți ceilalți. În noaptea asta însă se părea că nu doar o singură identitate fusese compromisă. Vă rog, răspundeți!" insistă ea înspăimântată. Unde sunteți?" Închide telefonul, rosti o voce groasă din prag. Întorcându-se îngrozită, zări silueta masivă a călugărului. În mână ținea sfeșnicul greu din fier. Tremurând, sora Sandrin puse receptorul în furcă. Sunt morți!" exclamă călugărul. Toți patru și și-au bătut joc de mine. Spune-mi unde e cheia de boltă?" Nu știu!" replică ea. Alții păzesc acest secret." Alții care sunt acum morți. Omul mai făcu câțiva pași cu degetele lui albe încleștate pe sfășnicul de fier. Ești o fica a bisericii și cu toate astea îi slujești pe ei? Mesajul lui Isus a fost unul singur și adevărat, îi răspunse călugărița sfidător. Eu nu văd vreo urmă de-a sa la opus de ei. Un val de turbare explodă în ochii albinosului. Brațul îi zbâcni înainte și sfeșnicul vâjâi prin aer ca o bâtă. Sora Sandrin se prăbuși. Ultimul ei gând nu era altceva decât o sumbră presimțire. Toți patru sunt morți. Neprețuitul adevăr e pierdut pentru totdeauna. 32. Alarma declanșată la capătul vestic al aripii de Nau zburătăcii adormiți în grădinile Tuilerii, când Sophie și Langdon ieșiră afară în noaptea pariziană. În vreme ce străbăteau piața în fugă spre mașina lui Sofie, profesorul auzea sirenele poliției urlând undeva în depărtare. Cea de acolo e, îi spuse Sophie, arătându-i o mașinuță roșie cu numai două locuri parcată într-o margine a pieței. Sper că glumește, era cel mai mic automobil pe care îl văzuse el vreodată. Smart îl lămuria, la 100 de kilometri consumă un litru. Abia a avut timp să se arunce pe scaunul din dreapta că fi și demară în trombă trecând peste o aleie cu pietriș. Urca apoi pe trotuar, viră scurt și coborâ din nou pe carosabil, intrând pe sensul giratoriu la caruselul du louvre. Pentru un moment, Sofie păru că are de gând să taie giratoriul trecând peste bordura circulară din centru și peste spațiul verde pe care aceasta îl înconjura. Nu, strigă Langdon, știind că bordurile aveau rolul de a ascunde periculoasa deschidere din centru, la piramid Anversei, piramida răsturnată pe care o văzuse mai devreme din interiorul muzeului. Era suficient de largă pentru a înghiți mașinuța lor cu totul. Din fericire, Sophie alese o altă rută și, trăgând de volan spre dreapta, ieși din piațetă, viră spre stânga și porni cu toată viteza spre Rue de Rivoli. Sirenele mașinilor de poliție urlau și mai tare în urma lor, lumina farurilor fiind deja vizibilă în retrovizor. Motorul mașinuței protestă zgomotos, când Sofii apăsă și mai mult pe accelerație. La 50 de metri în față, lumina semaforului deveni roșie. Sophie înjura încet, fără a ridica piciorul de pe pedală. Langdon simți cum îi se urcă niște fiori pe spinării. Sophie! Încetini puțin, aruncă o privire fugară în stânga și în dreapta, apoi la stânga pe Rue de Rivoli. După încă o jumătate de kilometru, ajunseră într-o altă piațetă. Parcurseră și aici, tot pe sensul giratoriu și intrară pe Champs-Élysées. Langdon se răsuci în scaun privind în spate spre Luvru. Poliția nu părea a mai fi pe urmele lor. Marea de lumini roșii și albastre se oprise la porțile muzeului. Ceva mai liniștit, în sfârșit, se întoarse cu fața spre parbriz. M da, a fost interesant. Sophie nu părea să-l fi auzit, conducea în continuare cu ochii ațintiți, ignorând elegantele vitrine ce margineau bulevardul, un Fifth Avenue parizian, cum le plăcea americanilor să spună. Ambasada se afla la nici 2 km departare, așa că Langdon se cufundă liniștit în scaunul său atât de negru renghiul pentru om. Viteza de reacție a lui Sofii fusese impresionantă, fecioara între stânci. Sofie spusese că bunicul ei i-a lăsat ceva în spatele tabloului. Un ultim mesaj, poate. Ascunzătoarea fusese excelent aleasă, profesorul trebuia să recunoască acest lucru. Fecioara între stânci era o altă verigă perfectă în complexul șir de simboluri din această noapte, de parcă Sonier își reafirma la fiecare pas preferința pentru latura întunecată și misterioasă a lui Leonardo da Vinci. Pictura îi fusese comandată artistului de o grupare numită Confreria Imaculatei Concepțiuni, care avea nevoie de o pânză pentru un triptic de altar în Biserica San Francesco din Milano. Călugării îi precizaseră lui Leonardo dimensiunile exacte ale pânzei și tema dorită. Fecioara Maria, Pruncul Isus, Ioan Botezătorul Copil și Îngerul Uriel în timp ce se adăposteau într-o peșteră. Deși artistul le respectase dorința într totul, membrii grupării fuseseră oripilați la vederea tabloului. Pictura era presărată din plin, cu detalii explozive și câtuși de puțin la locul lor. Înveșmântată în albastru, Fecioara Maria își ținea brațul în jurul unui copil, probabil pruncul Isus. În fața ei stătea Uriel alături de alt copil, Ioan Botezătorul, desigur. În mod straniu însă, în locul obișnuitului scenariu în care Isus îl binecuvântează pe Ioan, în pictura lui Da Vinci lucrurile păreau că se petrec invers. Isus se pleca în fața autorității Botezătorului. Mai mult de atât, Maria își ținea o mână deasupra lui Ioan cu un gest Evident amenințător, degetele ei părând gheara unui vultur, gata să înhațe un cap invizibil. Dar elementele înfricoșătoare nu se opreau aici. Chiar sub degetele Mariei, Uriel făcea la rândul lui un gest cu palma de parcă ar fi retezat capul invizibil ținut de mâna Fecioarei. Studenții lui Langdon se amuzau totdeauna când aflau că da vincii potolise în cele din urmă spiritele confreriei, pictând o a doua versiune mai diluată a Fecioarei între stânci, în care toate personajele aveau o atitudine cât se poate de ortodoxă. Această a doua versiune este expusă acum la Galeria Națională din Londra, sub numele Fecioara între stânci. Deși Langdon prefera în mod categoric straniul original de la Louvre, mașinuța continua să gonească pe Champs-Élysées. Când profesorul întrebă: Tabloul, ce era în spatele lui? Sophie nu-și lua privirea de la șosea. Am să-ți arăt când vom fi în siguranță în ambasadă. Ai să-mi arăți? Ți-a lăsat un obiect concret? Ea schiță un gest afirmativ, gravat cu o floare de crin și inițialele PS. Langdon nu-și putea crede urechilor. Vom reuși, își spuse Sophie, virând la dreapta, trecând în viteză pe lângă luxosul Hotel de Crillon și intrând în zona reședințelor diplomatice din Paris. Ambasada se afla la vreun kilometru distanță, în sfârșit simțea și ea că poate respira normal. Deși atentă la drum, nu ieșea din minte cheia pe care o avea în buzunar și ziua în care zărise pentru prima dată capul în formă de cruce cu brațele egale, tija triunghiulară, crestăturile, simbolul floral și literele PS cu toate că în decursul anilor, abia dacă se mai gândise din când în când la cheie, munca ei în cadrul serviciilor de spionaj o învățase multe lucruri despre securitate și acum structura deosebită a obiectului nu i se mai părea atât de stranie. O matrice variabilă creată cu un instrument laser, imposibil de duplicat. Neavând dinții clasici care să pună în mișcare un tambur rotitor, seria complexă de marcaje ale cheii era analizată în broască de un ochi electronic. Dacă acesta constata că indentațiile hexagonale erau corect dispuse, spațiate și orientate, broasca se descuia. Habar nu avea ce anume ar putea descuia cheia din buzunarul ei, dar bănuia că Robert îi va putea spune. La urma urmei îi descrisese simbolul gravat înainte de a apuca să-l vadă, Capul în formă de cruce sugera că obiectul aparținea unei organizații creștine, dar fi nu cunoștea nicio biserică sau mănăstire care să aibă chei cu matrițe variabile create cu instrumente laser. Și în plus, bunicul meu nu fusese creștin. Avusese dovada cu 10 ani în urmă. În mod ironic, o altă cheie, mult mai banală, îi revelase adevărata fire a bunicului ei. Era o după amiază caldă când aterizase la aeroportul Charles de Gaulle și urcase într-un taxi pentru a ajunge repede acasă. Graham va fi atât de surprins când mă va vedea, își spusese ea pe drum. Întorcându-se de la colegiul din Anglia pentru vacanța de primăvară, cu câteva zile mai devreme decât anunțase, abia aștepta să-l vadă și să-i povestească despre metodele de criptare pe care le studia. Când ajunsese la locuința din Paris, bunicul nu era însă acasă. Dezamăgită, își dăduse seama că nu știa de sosirea ei, așa că probabil se afla încă la Louvre. Dar e sâmbătă după amiază. Rare ori bătrânul lucra și la sfârșit de săptămână. Sâmbăta și duminica, de obicei, surâzând, alergase la garaj. Desigur, mașina nu era acolo. Lui Jacques nu-i plăcea să conducă prin oraș și automobilul îl păstra pentru o singură destinație, cabana din Normandia, la nord de Paris. După luni întregi petrecute în aglomerația londoneză, Sophie abia aștepta să simtă iar mirosul ierbii proaspete și să-și înceapă vacanța imediat. Nu se înserase încă atunci când hotărâ să plece imediat și să-i facă bunicului o surpriză. Împrumutase o mașină de la o prietenă și pornise spre nord, la lumina lunii, printre dealurile de lângă Crei. Ajunsese puțin după ora 10, drumul de acces spre casă era lung de aproape 2 km și îl parcursese până pe la jumătate când începuse să zărească printre copaci vechea reședință, un castel din piatră înconjurat de o pădurice pe coasta unui deal.